Basteburuari begira eh, jarriko gara eta aipatzen genuen bezala eh larun bat hontan, Ángel Aldana deportatuko politikoari omenaldi eskainiko saio. Honetaz zitza egiteko eh Ana Aldana taintsah, eh Aldana, Et ditu gurean keixo egunan. Egunan. Bueno, va ba, aipatzenen genuena eh Aldanari omenaldi eskainiko zaio ziburun Eh, esango dugu baitaren ere, gorozikan bere herrian, baitare beste omenaldi bat eh, izango dela Eta, bueno, baipatu dugu ez, Bera, bere bizitza eh, oso lotua izan dela beti eh, Kaso honetan bere, bere herritik kanpo ez, deportazioarekin, pixka bat eh, Zer esango zenut, zenuketen, ba, angel, Angelen bizitzari buruz? Zer azpimarratuko zenuke, Ana? Boa, nia. Zer azpimarratu, eh, konkreto ezanda, bizia integro emanduela Euskal Herriaren askapanerako. Hori izan da bere bizia. Zortu eta gazte-gaztetik militantzia nazitako pertsona izan dela, gaztegaztetatik, eta orduan bere bizi guztia eman duela horretan. Euskal Herria askatzeko bidea. Eta hori izan da bere oinarria eta bere ikuspegia politiko irautza eta hori izan da bera. Euskal Herria askatzeko eta libre izateko bera Ipar Euskal Herrira 70garren amarkadaren bukaeran, ez etorritzen. Bai. Baia aipatu nahi dut ere frankismoren garaian e, kartzelaratu izan zela. Uh -huh. Atera zela anistia batekin 77bo anistia, kakotzen artean anistia deitzen uh -huh. albagenion eta gero 1979an e ebe, Lapur dira iparraldera Euskal Herrira ere, nola baiite <coughs> muga hori e, gainditu beharrean izan zela eta hiru eta meretzian zen hori. <coughs> Hortik Gera ba, bueno, bidea, bidea horre. Ja zuen beste herrialde batzuetara. Esango eh? dugu Ekuadorren, Gero... ezakik 86garren urtean izan zen, 85ean. Eh, hor Atziloketak ja 80an izan zen. Eh, confinamiento aquí konfinatua zen beste kide batzuekin ordurakoiak kartzelaratua kartzelaratu, kartzelaratu zuten eta gero izladei eura konfinatua gozekera baten ondorioz handikan beste kide batzuekin beti beste toki batera perigorrera eramana izan zen eta handikan ja gero klandestinitatean eta bueno egun batez Gertatzen den bezala, zori txarrez, ba, txilotu zuten. Eta tarte horretan, ba, egin zuena da, ebe, iru zemehala ba, oso ederrak. Eta hori da, utxiritena, niri bere emaste bezala, utxiritena, hiru zemehala ba, zora eta bere, bera ikustea, nolako pertsona, osoa zen bere gauza ona eta bere gauza txarrakin gizaki gieran bezala baina osoa zen osoa den ematen zuen eta usteet emango duela zen ere ditu bere izarrean hor eta beste budaria bezala noski eta gero hortikan, bueno, baina hor klandestinitatean eta gero iagun baten ba, bueno, erori zen eta berriroa txilotua eta gero orti ya deportazioa aldu zen. Deportazio garaiaia azizen, jadani, laro eta lauan, eta laro eta bostean deportatu izan zen. Aipatu, Ekoadorren izan ondoren e gero Eh, nora eh, Bueno, namazua, laro eta bostean eh, zaronen laro eta bostean deportatu zuten guk eh, ez genekien, zertaz konfinatua kartzelatik eh, atera eta eh, jakingabean aipatu zioten eh, nun baitera eraman gozutela eta hor, bueno, ba, egazkin batian zartu eta txakurra zinuratulik eta nun baiten nun eta ezekien eta bueno, ba, Ekuador eh, mm -hmm. e, Ekuadorera eraman zuten Hain e jadani, ba, zegoen beste ekite bat uh -huh. eta han zentro batia dilabate bat e, iraun ondoren gero ba etxe batean sartu zuten eta han egon zen beste ekite batekin eta hor da gertatu zena tortura eta sekuestro eta baitu bai egin zutela eta hori da bai. hor gertatu zen Ekuadorren gero uste 88an eh, eh, Dominikara republikara Horida. Eta ondoren Panamara Panamara, inbazioaren mm. justuki inbazioaren zera gertatu zen gringoakin eta hor nuntziatura bagenuen eta zorionez laua apespikua hor eta beren... E borondate honak eta beren lanaren e, araberaz eta, bueno, batean aipatuko <coughs> dut gure abokatu maitagarria kastel genuela gurekin e, beti eta, ba, kristen lan egin zutela eta orduan, bueno, ba, e, venezuelak e, onartu zuela Kide pide ki gustiak ziren beste kide batzuk ere beraiaekin. Aipatu eh? oso eh Juanjo Aristizabal, eh bueno, barkatu eh Jose Sebastian Laboa, eh, La eh Vaticanoauntzioa. Eh, bueno, eta baitare, ba, bestelako eh, personal batzuk ere, eh, Koldo Salalegi, ba, Juan Carlos Arriarán. Ba, hori da. Ez e, Venezuela ipatu duzu, hori, bueno, ja, bere eh urteak Bere 26 urteak hor egin ditu. Hor egin ditu. Eta urteak venezuelan nagin ditut Xabesena. Sozialalismo eta kiretasunari eta horre eman du bere bizia. Gogoratu behar dugo gainera e, ba, baita gaur egun diputatua dena e, e, dio dago e, Berak baita... E, gogoan eh, bai. gogora ekarrizuela eh bai. gogora bai. ekarrizuela eh oso maitatua izan zen baita ere Venezuela, es, laguna asko situen eh? Eh, benetan eh elkartasun eh, oro korra chemin de gut ez orain beti danik. Txabezen gobernua poderean jarri zenetikan irautzaileak nolabait diren eta irautza, gu, gure irautzarekin bat eginik nola betia saldu diren gu izan gera beti beraiekin, beraieko horri izan dira gurekiko eta egia zen horbada nola ezan elkarte bat miragarria dena nun ez dutela begiratzen eskolorerik ez, ez mm -hmm. usainik ez dut ez ere egiten eta mundu guztia laguntzeko presdiran jendea dela mm -hmm. eta hori adierazi digute oain, momentu, momentuan latzetan ikusi naizela di ni konkretuanoain eta E, eta beste kasuet batzuetan ere ola dietasi dute esan nahi dut elkartasun eta baita Euskal Herriarikiko bai. eta gurekiko bai. kasu pertsonalki bai bai Larun bateko omenaldiari buruz ginza, bai. e, bueno, zer esan desagogu nola e, iango da nola e, dago bai. pentsatu. E, um, zer esan beti ere aitaren aitazzenaren errespetuz berebera bere, pertsuna oso simplea zen, etzu, ez zuen inoiz gauza handirik nahi izaten. Eta horren, erraspetuz, erabakik ginuna, familian zen, familia antoratza gauza, simple, simple bat. Mm -hmm. Orduan, izango dira, hitzartzeak itzartzeak, itzartzeak ba, bere, bere lagunak. Azkenan, ba, deportazioan ezagutu lagunen lagunak, azkenan gure fam, bigarren familia izan izan dirilako eta izango dirilako beti hain beste urtetan beste familia batera ikidugulako horra no, hien itzartze bat izango da gero egungo da ba, beste itzartze bat bere bere biziali buruz mm -hmm. gero bertxoak eta, eta eta eta gero bakarlari bat etorreko da patxi patsisaiz, kantua kantatzera mm -hmm. eta gero bak bukatzeko <coughs> e, errautxak botako zi ziburuko no inguruan, mm -hmm. inguruan hori kondertsa uh, txikiaren inguruan. Hori, hori beraz larumat bihar eta gero estanduzuen bezala len bai maiatzaren 14an uh, urrengo asteguruan gurutzikan ja bere bere ingoz egingo zaio beste homenaldi simple bat ere bai, mm hori -hmm. eh, uh, bere binaiak ziren hori uh, eta uh, Muga, gurentzat bai. muga ez den horri bi aldeetan bo, berak, hemen ez du baita azpada bizi asko egin baina, gu hemen ez ziak zangira uh -huh. eta, eta horri lotua zen ere, uh -huh. eta gero bere herria, banola ebait ere, bere, bere herria sartzeko, sartu denaren horrekin. Uh, horri da, e, goretoko du garratzaldeko bostetan izango dela, ziburuko e, plazan. Bai, e, bai eta eurria egiten magin da, horri da, da. Uh -huh. Osongi, ez dakite zerbait gehi eh, gehitzeko geitzeko dozu eh? Ana, ez dakite zerbait eh, gehi jo azpimarratzeko. Ez nik bakarrikan ebako. Eskertu etorriko diran denak, denak esker nahi dituzke. Eta bios bihotzetik eskartzen ditu denak hemen daudenak ezin dutenak etorri ere, porque bada jendea iniz, etorriko liztetekena, bai ja, egoera politikoa dela eta ezin dutela hemen gurekin egon. Hori, eta gero, ba bera kutsi duan legadia jarraitu dezagun, zinpleki, bere bidea jarraitzea, eta zuzenak izan eta kitxo. Eta irabaziko degula. Euskal Herria hain ederra eta gurea dela gainera eta azkatasun hori lortugar degula libre bizatzeko Euskal Herrian eta mundu guztia libre bizitzeko. Denak libre izaiteko. Hori da, ezkerrik asko denoi. Etortza gaitik. Eta ba, gurekin ekin egotearen. Ba, mila esker, biehi, eh, gurean zuei. izatagatik, mila esker. Zuehi,